Kata Sheikh Al Muallik, Rahimahullah Taala, wanafah nabung, warabung, ayat warabu rabung min al adzub al dan yang keempat, artinya bagai yang keempat daripada segala bagai yang tujuh pada masalah leha lelaki kepada perempuan begitu sebalik ialah bagi keempatnya ialah an <tuh> nazaru ilal ajnabiyati li ajli nikahi atengok leha ani boleh lelaki lah maklum alal lagati dah tu an nazaru ai nazaru rajuli Ilal al Kepada perempuan Ajnabiyah Perempuan yang asing Perempuan yang bukan mahram Bila sebuah ajnabiyah Di sini, maknanya perempuan Yang bukan mahram Perempuan yang harus nikah Tengok tu Li ajliha jatin nikahi Kerana hajak Berkahwin Haa aha hukum kata bayaju zu maka haruslah ia an-nazar li ajlin nikah tu hukumnya harus pihak, -pihak syarat benar ah, kalau gitu tafriatnya bayaju li syakhsi maka harus bolehlah li syakhsi bagi seorang عند عزمه على نكاح امراتن maka harulah bagi seorang aa, ketika Azamnya nyo seseorang itu Atas berkahwin akan perempuan bolehlah ulih boleh an <tik> nazaru ilal wajhi wal kaffaini minha haru ulih tengok kepada muka dan dua tapak tangan Minha Daripada Nyo Daripada Almarati Haa Ah, tu Lalu, kata Kakak Fahy saat ni tu Takut dia Pahal dan Melayu kita tu Cakap tapak tangan Apa kata Sebelah belakang Kita kurau tangan tu panggil Sumpah je Lalu kata Zohiram Wabaklinan Haa, Pada Zohi Zohi Kafy Kita panggil Kurau tangan wa batinan dekat balik tapak Tunggu lah balik perut ni ah perut sampai panjang tapak tadi Pak Tu asy-Syekh kata qawluhu zahiran fil kaffaydi kata dia ah ni masalah balik lelaki lihat perempuan kalau tu hanya lihat apa tu Asia tarikh lagi dia kata waqauluhu annazaru dengan kata tengok tu, uleh al ha, tengok je, tu boleh almasu ah tengok saja ja anak jamah tu saleh hmm so, dia dia so, kita nak beli barang ada kad tehok buat sebenar tengok ja ya. Ha, tengok nak beli mak Tak boleh cuming Ke dia tunjuk tengok Kalau cuming Bawa tu bit tengok lah tengok itu ha, Kena mana bawa tu bit hmm, Tak ada-ada nak jamur Tak boleh tengok saja ha, Ini pun sebetulah masalah Masyarakat benarnya uh, Lihat saja Keluar oleh al-messu Setuh itu pada ya juzhu Maka tidak harus Ia al-messu Setuh tak boleh Walau li'a'ma Wayah dih Walaupun walaukan al-masu tu li'a'ma bagi orang yang buta dia nak berkahwin tu, tu dia tengok tak nampak dia ah dia tengok tak nampak pakai pakai jamu tak leh walaupun yang buta ah tengok ila hajata ilaihi karena tidak hajat kepadanya kepada al-masi patu orang buta tu wal Yuwakilu mndia hmm, orang buta tu kalau dia tu nak berkahwin yuwakilu waki ia akan nahwa wa maraati ah ha, ia kena wakil akan umpama perempuan dan zuru lahu ya tu tengok ia imraah tu ah dia tu lu tengok zina seorang nak bini ah ha, sudah dia orang ni oi yak ke dia putih telah ana mata tak ada bicara dah kita nak apa adik ah tengok tu ah biar tahu kira tinang kita tengok ah tak apa dah ada mole ada mole misalnya deh ah jadi syarat tak benar kawan tengok tak nampak sembah jamah oi ah tak leh nak yak itu tak godam orang buta boleh jamah ah leh nak tengok syarat dia tak bagi tak boleh hmm Kemudian ah ada puha penamo ni tengok karena nak hajatnya berkawin atau syarat benar kalau semata nak tengok bukan karena berkawin tu ah ha, tak leh pulak Qauluhu <tutuk> fayaju <tutuk> zu aibal yusannu bukan harus saja eh. ha, kalau harus saja tu tak ada kebajikan sekadar kata tak salah tak berdosa gitu ya hmm tu ada harus. harus harus mananya ha, tak haram bila kata harus Ini termasuknya makruh ke Beliau dia harus atau makruh hmm idrak kata aibal bahkan bukan saja harus. disunnah akan dia kenal tu sunat tengok nak berada. mana tengok kana tu tu bajikai pula hmm dalilnya liqoulihi kerana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Lilmurirati bini syu'bah ta' Dia pernah kata pada seorang sahabat dia Nama murirah Nama murirah lelaki ni Tapi ada ta' ta'nis Ayah dia pun ada ta' ta'nis juga Murirah bin syu'bah Ni jalan ni Kalau okay, kita letak nama murirah ni Kalau tak murirah tak nak sambar dengan perempuan kita sini Bunyi roh-roh gitu tu Jadi Ah, sahabat ada banyak sekali pasal adat ta'nin ni. Hmm. Seorang sahabat nama Murirah Ibnu Syu'bata ta'nin juga. Kita panggil ta'nin ta lafzi. Dia kata ke bin Syu'bah wal han wa qad khataba wa qad khatabam ra'atan tu, tu sungunya telah meminang sini ni. Telah meminang uh, telah Ha, minang ia ke seorang perempuan. Maknanya, muhirah tu dia minah satu perempuan. apa ha, Nabi s.a.w. tahu kata dia minah tu, uh, dia kata unzur ilaiha. Ha, ni tengok dia suruh kena. Ha, tengok oleh muhir muhirah, muhirah pakau, dia depa kan kena tengok kepadanya, kepada apa dia? Kepada al-mar'atil makhthubah. Ha, ke perempuan yang dipinang tu, ha kena tengok aja ya, su tengok fa innaha ahra ayyudhimaka tu dio bainakumal mawaddata karnyo ha tu moinga ila menah mung tengok tu padanya tu fa innaha apa innahu kerana bahwasanya annadhar ambil masda unzur kerana bos san nazar tengok tu ahra kita panggil gapo ha kita nak panggil lebih halus silah kita panggil ayyudima ah lebih sebenar sebenar ah hak ah makna kita dek apa innahu ahrain ay ahq ah sepakat mana haqiqun sebenar lebih sebenar ayyudima bainakum almawaddata ah bahawa apa kita panggil Bahwa uh, mawad datu, bahawa berpanjangan antara kamu oleh mawad datu oleh apa kita panggil uh, kasih mesra ha, oleh kasih mesra wal pul batu. Insyaallah maknul. Hmm. Ada ha, sini bahasa kalau mai limoh ni ni ada bahasa limoh sekilah. Wa aslu yuk dimu itu makna yuk dimu saya maik mana? Maik daripada yadumu muda yadumu yadu tu Bina'an ala annahu ni. Di segi lorak lah uh, Sebagai berlaku ala annahu atas bawasanya. Uh, yudim tu asambik daripada minadawamin. Dama yadumu dawaman. mana berpanjangan. Kamu dia pada itu. Fakuddimatil wawu aladda. tu lagi-lagi keluarga sudah. Maka dimedulukan. Wasanya damayadumu yadumu tu wadulu pada mim kalita kia kelima gap wa'i fa'i min tulafi'i ambil daripada dawam lalu dimenduluke wa'i pusing ambil wa' dulu ah gi. pusing dia dimdulu ke wa alad ah thumma ah kamu jadi pada tu qulibat hamzah kan jadi tukar ke dia akan hamzatan tukar akan dia ke Aka wa hmm. Asaya asayadumu tudaru dulu wa kadi ya geda pa pe ta mangi patu dia dulu akan Wah a dia dulu atas ada sudah tu Semua qulibat nah akan menjadi tukar akan dia akan wa al waw tukar ke hamzah dan oh jadi bunyinya yu ah nah jadi gigo gigo adama yudim Yuk di kot tu. Atu satu wakilah kataki dah maklum min idam, lihatlah dia tu. Atu satu wakilah kataki dah maklum min al idam, lihatlah dia tu. Atu satu wakilah kataki dah maklum idam, idam, lihatlah dia tu. idam, lihatlah dia tu. Atu satu wakilah kataki dah tu. idam, idam, lihatlah dia tu. Atu al idam, lihatlah dia tu. Atu satu al idam, telah hikayat oleh Al-Mawardi akal al-awwala hak kata yuk dimu mari daripada dawam waktu daripada ulama-ulama hadith wasania hak apa dia hikayat akih hak yang ha kata min al-idam ah ha tu an ahli lugati li annahu hmm. tatibim ma'isyah kama ta'am bil idam kalau kita qawluhu bil hadis wa qad khataba ay azaman ala khitbati imra'atin ah bukan minah dulu baru tengok ah gitu nak maknanya zahir hadis ni kata padahal sungguhnya telah minah kalau tengok zahir hadis nabi suruh tengok sallallahu alaihi wasallam padahal telah minah pada minah dah tengok apa lagi tengok tu sebelum meminah Dohi hadisnya setelah meminik ah lalu tu tafsir hadis maknanya wa qad khatabam ra'atan ay azama ala khitbati imra'tin Walha hasumbunya telah berazam telah azam atas meminangkan perempuan dia dah azan azan minah satu perempuan hatu dia suruh tengok dia anna waqtan nadhari apa tafsir gitu kerana masa tengok itu ialah qablal khitbati ha, kena sebelum daripada meminang wa ba'dal azmi ala nikah dan selepas pada putus hati nak kahwin ha tu eh uh, maksud iza, uh, iz, iza iza iza iza raja raja'an ha zahiran apabila harap sebagai harap yang nyata aka annahu yujabu ila khitbatihi ah de diperkenankan kepada pinangnya itu hmm, li annahu azmi 'ala nikah la hajatan ilai ha nak panggil ke tadi ya boleh tengok tu kerana hajat nak kahwin tak ada azan nak kahwin pun bukan dia hajjah ah lupo situ li annahu azmi 'ala an dia panggil la hajatan ilai dan wabak dalam kitabati dia lepas yang ke yuk yufdil hah chungunya telah habis lesalah kelakuai la tertib nah kepada tinggal dengan tu tuhaya syukbu alaiha maka jadi sukal lah di atasnya ha, nah hmm, tak apalah tu mesti tu ada lagi habis, habis, habis ni mai semula kata mualif kita harullah bagi seorang ketika berazamnya atau kahwin ke seorang perempuan haru bakat sunah ulil anzaru ilal wajhi wal kabaini ha, kepada muka dan ha, apa dia dua ha, tangis dekat pergelannya bayang kita nak getah dua tapak tangis dah getah lah tulah ah ha, tapi maksudnya buat kebatik balik sebelah pura tangih balik tapak tangan. hmm pados dia kata walayaju zunnawaru ila ah tu dia tak haru. ulah tengok kepada yang lain daripada keduanya daripada wajhi wal kappah ini ah jadi hikmat apa boleh tengok situ tu katanya wal hikmatu fil isari alayhim dan hikmat pada simpan atas keduanya alal wajhi wal kafai boleh tengok muka dan kat sangir kat belani Kat tu boleh tengok hikmatnya ialah annal wajha bahawa semua muka tu uh, apa dia yustadallu bihi dibedali dengan dengan wajah halal Jamali anak ha, tengok apa dia comel tak comel dia di muka jadi ha, muka ha, apa cukup dah nak tahu kata comel ke tidak comel ha tu dia jadi muka tak selagi tak tengok muka tak leh tahu comel walaupun janda pinggir kengga ha, katakanlah walaupun pinggir kengga dia mahu kata ha tu dia Gaya gajah jalan. Haa, tu dia menimak gajah. Kata lagi lah, kok lagi tak boleh tengok muka ke? Haa, tak tahulah berapa butir, berapa persing. Tak tahu nak letak tu. Haa, tapi tu kan? Haa, tu dia suka tengok muka cukup. Hmm, dia tengok muka, haa tak ada apa. Walau kecok ke lain pun, oh. Oh ya, oh. tapi ge alah saya kecok. Hanya di kot tu. Jadi tapi macam <laughs> itu ke. Dia tengok muka oh, comel comel. Tapi saya jalan jadi kecok. Ah. Ha, betul. Ha, betul. Lalu tengok pinggang tunggo cik molak kita tengok depan. Oh, oh, tak letak 5 oten. Ha. bersarap besarak menar tengok muka. Ti kita napa? Jalah dah. Wal kafaini. Ah, ha, atas mana tu? Ah, ha, <coughs> pada al-wajihah. Sudah. Wal-hikmatu filip tisari alaihima annal kapain. Ha, sedih-sedih. Hikmat boleh syarat simpan atas kedua tu bahawa tu dua tapak tangan sekalinya uh, kuwa lah kita panggil. Yustadallubihima boleh dibedali dengan keduanya tu ala apa dia tu? Kusbil badani. Oh, ni tak hati lagi tau eh. Ha, di atas kesuburan badan. Haa, jala juga Deh, Hmm, kesuburan badan dia kata. Tengok ni tapak tangan tu. Hmm subur hebat dah. Ha ya kalau tengok di tangan tu pun tak ada isi gitu ke. Acah <laughs> tu kurus kering ke panggil. Ha tu dia deh. Oh isi tak ada orang ayak menggegah ha tu. Ha tak ada gitu weh. Hmm tu dia dah. Ha, ah kenapa berdaging amisah. Ada. Itulah <laughs> ayat tu. Isa sini ayak nyak tu setengah layar kata apa dia nak menyatakan keputih hitamnya. Hmm. jadi muka tak jadi nyebur kering hmm. jadi tu ya kadang-kadang dengan -kadang tu kacak <laughs> ha, ni kacak tak dapat kering dengan putih di muka tengok ke lain ha, sudah tak lagi saya ha. ingat ha, kata situlah tepat nyata putih di antaranya ha, sini sebutlah tu eh hmm Habis itu kalau gitu Suka tu dah Sarap benar Tak payah Kita giduk Pernama giduk Tengok Pak mandi Gak produk lah ha, Tengok situ cukup lah ha, ada Dia tak akar Air lah tu baik Ada tu Haa Akar air tu baik tengok Muka dia Haa Tu dia tengok Di tanggung Cukup dah lah hmm. Haa Habis itu Orang <tuh> <tuh>. dulu, -dulu Kak naik orang padi Nusuk-nusuk lah Terambing Haa Tengok Allah. Ha, jangan malu-malu kat, jangan malu dulu. Nah. Malu mm Menusuk kenapa? Baik. dan uh. nah, ini tak ada kena-kena menusuk pada mari faham muh. Wa zaujatu fi zarika. Ha ni pun ni oh, ya. Nah, katanya harus tengok kepada muka dan dua tapak tangan daripadanya ghudhibatain tu. Hmm, dan jika tidak izin baginya uluz zaujatupi dzalika. Ah, ha, apa tu? Fizalika ai fizalikan nazrul mutaqaddimin katanya. Hmm, jadi maksud noyak gano di sini? Katanya siannya balai, ha, ha, dia tak wakaf pun nak baru Allah izni. Ah, Maka tidak terhentilah oleh tengok sahmin di atas izinnya. Izin zaujah, kita tak panggil zaujah. Dia panggil majak. Dah ni. Nah, mana perempuan nak jadi jadi istri lah. Ia panggil ha, Walaupun tak ha, dia tak izin kalau. Ha, ah, tidak terhad tidak ada izin. Hmm. Wala Kata Syiah lagi-lagi. Wala izni waliha. Oh. Dan uh, tidak ternyata. Tidak ada izin walinya. Ha, tak ada kena. Uh, tahu kepak dia. Namun nanti kalau curi tengok. Tak ada gapak lah. Hmm. Iktifaan. ah ha, tengok. Iktifaan bi izni syari'i. Kira kata kerana cukup memada dengan izin syari'i. Ha, syari'i benar. Baka syari'i suruh. Cukup dah lah. Haa. Kalau pok yo tunggu tengok wa. Pok yo, pok tengok wa. Ha, ah sekalipun maknanya deh. Hmm. Dia hasanak menak tak ada apa. Wa wali an la yataz ayana. Hmm. Dan supaya dan supaya bahawa ha, ni hikmat deh. Ilat yang kedua ni wali alla ni ilat pada atas pada iktifaan tu. Ha, makna kata syarat tu suruh tengok ha, apabila kita nak tengok adakah syarat kena izin oleh perempuan tu ada ha, tak, tak ada syarat kalau tak ada syarat izin ni maknanya kadang-kadang orang ha, curi tengok dia tu orang kata orang tengok dia misalnya tak ada apa ha, tu, tak ada terhati syarat atau terhati izin dia dia izin wali dia Karena memada cukup dengan izin syarat Selagi so, yang yang kedua wali an la tu atas adat kefitaan dan supaya bahawa tidak berhias ia ia almarah zaujah dari sebut sini ke hmm ai dia la juga tinggal kira dia hmm kalau waswita hu dulu wali kita tu hang nak tengok ni Hari ini nak pergi tengok terunyung bujang ah jangok tu dia kata ke jolo bila kawin sok dia jolo kecak ni ai ah tak jadi petukang gamar tengok senang orang ni asal lagu lanyano ni ah sudah manyamataku ba ko ini mok jangok ko dia tengok mok io lah lek malam tengok hari uh kelabu ah <laughs> tanoak banin nyanyak sarok takut nyanyo masyaallah sungguh sarok Ha, ni kata teguh gamu nak jaga kita nak ikut comel kena ikut kau tak comel comel habis dia larang tu apa nak comel kita tu hmm tu dia aja tengok bab nikah di mudah-mudahan ni ah mudah ha, dia izin saya so, tengok cukup pas tak ada hati izin perempuan bah ke wali yang tak tahu kau perempuan molat waktu aja tu dia, tak, supaya tak ada nak jangak kau tahu-tahu nak tengok dia hari ni ah ha, tu ah ha, nyetta kening tak Nah, ada itu dia kan? nyebuh celak lagi. Ha tu dia. Ha, amolat tu. Iktifaan wali alla tatazayyana atas pada iktifaan segi ibarat tu. Dengan tu bila dibejangut supaya tidak berhias iya fayafuta maka menyebabkan ah dan boleh kita atas fayafuta ghoradu maka lupuklah oleh tujuan zawti. Ada panggil zawz zaw, zaw jahni kira majak dah ni maka lupuklah oleh awal rakzob kenapa dia awal rakzob? baik ya min ma'rifati hai'atihal asliyati aa dah lah daripada nak kenalkan kelakuan nyuh asli kelakuan nyuh asli Ah, tu dia rupa asa Hmm, dia Ah, habis <tuh> nga begitu sungguh oleh kita bila kata nak tengok dekat hanya tengoknya begapo tu hmm ha, cukup situ klik kepada kalam sunnah kita semula wayam zuru amati ala tarjihinna wa wiyyi 'inda dan tengok ia apa dia syakhs tu bagaimana ibarat disebut tadi dan dan uh, tengoklah ia lihat ia ya seorang minal amati daripada sahaya hamba gundik saya perempuan atas tajih oleh nawawilah inda qasdi khitbatiha ah uh, ketika qasak kan ke meminangnya uh, amam itu ha huh. boleh tengok akam ma yang zuruhu minal hurrati Nah tengok aka uh, uh, barang ya malah yasoq akan diakamma. Gapo? Minal hurrati daripada perempuan yang merdekalah. Hmm supalah maknanya. Ah uh, qawluhu pojok ajak sini. Qawluhu wa yanzuru minal amati ala tarjih Nawawi ai binaan ala tarjihihi annal amatakal hurrati. Di, ni bina di atas terjemah Nawawi kata bahawa sahaya perempuan tu supaya dengan perempuan merdekalah. Ah ha, perempuan yang sahaya tu supaya perempuan merdekalah. Walizalikas bab itulah qalama yang zuruhu minal hurratid ayyallazi huwa alwajhu wal kafan itulah. Gapoma yang zuruhu minal hurrah tadi ah ha, iaitu muka dua tempat tanya. Tapi kawan ni katanya wahwa marjuhun. Oh gitu Kau marjuh ha, kau Ah, Kau do'ah lah maknanya Fak rajahnya Warrajihu Ah, ha, Kau ya rajah katanya Annahu lelaki yang zuru minha minal amah Boleh tengok Daripada sahaya perempuan tu Akan ma ma'ada ma'bainas surati waruh batia Oh hebat ni Kamu boleh tengok barang selain daripada barang antar pusat dan lutut hmm itu dio nak ditengok saya saya boleh kembali katong adapo tengok tau kembali katong tu hmm tu ah naha kata raja kata gitu eh. Mana kata tak serupa lah tak sama perempuan saya dengan perempuan merdeka ha, itu maksud kama surah abi binul rifati kata gitu Wakala innahu mafhumu kalamihim pendek kata walhasilu hmm waksi pula hasilnya annahu <tuh> yadhurru min humama ada au ma ada boleh tengok daripada keduanya barang yang selain daripada aurah dalam sembahyang ha hati-hati kot tu boleh tengok daripada keduanya barang yang selain daripada aurah dalam sembahyang aurah dalam sembahyang kah ha, ha. akan kalau perempuan merdeka ha, ah muka dengan tangan ni ah tapi kalau perempuan sahaya, antah pusat ada lutut mati. Dia pain orang dalam semaya. Ah ha, anak sebuah perempuan sahaya. Hmm ambik. Antu ha, no, ya, kata ke jadi sahaya ni mutabaknya no. ha, rendah. Ah ya kira harta orang. Enggonyo manusia ya. Kalau kira ke kan, mutabak dia tu mutabak menatal boleh jual. Ah ha, Boleh jual, boleh bagi sewo. Ha, boleh gadah dengan syarat syarat lah Hmm, ternayak tu super barang, super harta benda tu lah. Harta benda yang ni, harta benda yang tidak yang tidak ada akal ke lembu, menatal tu lah. Hmm, cuma dia tu orang. Ha, tu kududuk kiasah ya. Ah ha, sabik tu lah. Ah ha, Sarah menggalakkan bagi orang yang mempunyai sahaya tu digalakkan supaya merdeka kiasah ya. Nyurayak galakkan orang merdeka sahaya ni Allah Taala merdekakan dia ha, daripada api neraka biar-biar. Tu pun dengan Sarah Ha, bukan semua kelebih handecot dak juga dengan syara ah ha. <tuh> habis satu lagi katanya wal yang kelima bagi kelima an nazrul lil iaitu tengok kerana mengubati masalah jadi bomolah orang so, okay, tu Ha, jadi bom Awal ha, khamisu ya kelimonya ialah Al-Nagaru ha, Melihat oleh seorang lelaki Kepada perempuan Ajinembiah ha, tu Lil mudawati Kerana mengubat Kita panggil karena, atau, Ataupun kerana perubat Kita panggil hmm. <coughs> Dia misalnya hasiah tu Walaupun mengubat dalam betul Buat darah seperti Aika pasudin Kata hasiah seperti apa, berpetik, buah darah kotubuh lah. Wahijamatin berbekam. Haa, tu pasal buah, buah darah di palo. Haa, wa'ilaj nahwi damamil. Haa, dan mengubat dia umpama apa tu nak panggil bisu baruh kotulah. Haa, damamil. Hmm ani ha, kena tengok lurah ni kawadil lazqah penama penafat azuruk ni kena tengok kena tengok lurahlah wa fi ma'na ma dan pada makna baris tersebut tadi nazarul khatini ila ha, farjiman yaqtinuhu ah masuk jadi tok muda ini sini ha jadi tok muda ini yakni khatin khatin ni mudai ni ah ha, masuk pada makna ni boleh tengok mudin kepada para mereka yang nak khitan iyaknyo. Ah panggil berkhitan. Kita panggil dalam Melayu kata orang balak raja khitan ni panggil apa mudin lah. Dia panggil mudin. Hmm. Khatil. Ah jadi tu mudin tu kena kerat tu. Ha dia kena tengok tak tengok sudah puas habis leh. Itu kan. Ha, dia tampen ni kena tengok. Hmm. Ah ha, itu maka harus kita tengok aurat siapa ke tengok farak, tengok zakat Ah ha, tu dia dia jadi khatin boleh tengok ila farjiman yahtinuhu. Hmm. Dan maksud dia makna ni juga katanya wanazarul qabilati. Ah ha, ni orang jadi bidan. Orang jadi tuk bidan. Ha, melihat oleh bidan asalana qabil qabil kalau nak jumpa lorat agak. Maknanya ia menyambung Ha, ya budak tubik Ya sambut Habis juga ada Kalau anak tak ada bida ya Dah terus okay. ha, Tubik suku Tak lata Tak tanah ha, Misalnya ha, Ada bida Dia nanti sambut Apa ha, sambut Kena tengok, ada tengok Kadang-kadang ha, tu dia ha, Tak ada Gaposyarak benar Boleh melihat Oleh uh, Bidan Ila farjiman Kepada mereka uh, Kepada farak mereka uh, Tualiduha Kita nak kata Kana no, tu Hmm ya sama-sama uh, muannath tu kepada para mereka yang uh, walada yalidu Ah uh, ilat ilat tu liduha uh, aulid ada guna au ladayuldu ilat da guna kalau dia sulasim jarak dia wala da yalidu lam yalid wala miulat oh ah ni mereka boleh si bida tu mm. lihat kepada para mereka tu lidah yang yang beranak ia qabilah akan nyokan boleh nak atas harak benar mugak pang masalah kata darurah Ha, Darurah Tak ada gapa Tak ada harapalah Begitulah Haa Bomo Haa Sampai itu Orang sakit gapo Ini pernah masa Pernah sakit perempuan gapo? Ah, ha, dia yang kata Siapa berbogeh lah Tapi dalam bilik khah dia Dalam bilik khah dia Hmm tu dia Anilah kita mengaji Kata Boleh Lalu mari tafri'nya Faya juzun Nazarut Babibi Haa maka harus boleh tengok babi bomo aminal ajnabiyyah daripada perempuan ajanabiyah ah boleh tengok ilal mawadi' kepada tempat-tempat yang yahtaju ilaiha tempat-tempat yang berhajat io io tabib ilaiha ilal mawadi' ah a, mudawati pada ketika mengubati itu Ah tapi dia ada lah tu. Ada syarat. Syarat kan tu? Ai bi syarti ay yakuna at-tabibu itu nak aminan. Ah syarat bahawa adalah si bomo tu naknya bomo yang amanah. Ah aminan. Ah de bomo yang aminan. Hmm. Ah ha, bila begitu ha, fala ya'dilu fala ya'dilu ila ghairihi boleh kita tadi ni fala yu'dalu maka tidak diberpaling kepada yang lain nya ma'ujudihi ah ha, Kalau dia, ha, apa dia tidak boleh diberpaling kepada yang lain pada ha, tabii yang amin yang amanah tu kepada serta adanya bila ada tu tak boleh lagi ke yang lain معناتa hak lain tak leh nak lah, tengok ha, dan lagi pula syarat lagi wa mana dan bawa aman ia bawa aman oleh iftidan jatuh pitenok ah tu kata wa alla dan syarat lagi bahwa tidak buka ia illa qadral hajati malaikat hanya qada hajat ah tu ingatkan illam ya ghudda basarhu jika tidak pejam iakan matanya wa illa dan tidak dengan bawa pejam mata ha tu jazakul udwi ha harus boleh buka anggota walau zada ala qadri hajati ha walaupun atah qada lebih pada qada hajat sekalipun habis ha ni duk kecek tabib lelaki menghadapi orang sakit itu perempuan ha, apa kata sebalik pula Wanjarun babi batimin al ajnabi keaksihi, ada deh, dan tengok babi bah, mana bomo perempuannya, daripada ajnabi lelaki yang ajnabi keaksihi seperti akas baliknya saat inilah. Kali itu tu beknatijanya balir rajuli mudawatul marati wa aksuhu maka harus bagi lelaki mengubat ke perempuan dan sebaliknya maknanya. tapi dengan syarat ha, ada syarat bukan melakian dengan syarat syarat ada wis bi dengan syarat ada mi wujudi mraatin tu ali jul marata fil ula ha, tu deh dengan syarat tidak ada perempuan yang mengubat ke perempuan fil ula fil masalatil ula fil mas Masalah mana tu? Masalah ajnabiah. Ha, masalah mudawar al-ajnabiah. Ha tu, hak kata lelaki bomo-bomo lelaki boleh mengubati orang sakit perempuan tu dengan syarat bomo perempuan tak ada. Ha tu dia, dengan syarat bomo perempuan tak ada. Ha tu dia. Baru boleh bomo lelaki oba orang sakit tu perempuan panik selain pada syarat amanah kosmos sekali tadi syaratnya tak ada bomo perempuan kalau ada bomo perempuan tak boleh begitu juga wa ha, adami wujudi rajulin yu'ali rajula ah pisaniati ah ha, tu dengan syarat tidak ada lelaki yang mengubat akan lelaki tu mana masalah yang yang, yang kedua baru boleh bomo perempuan tu mengubah bawak orang sakit lelaki Ha, kalau ah ha, bomo lelaki ada ah ha, lalu dengan perempuan tak ada juga. Ah apa hari ni kan hari ni kan perempuan saja. Molah bomo lelaki Buat ada. Hmm. Ah tak ada je tak ada cara minum masa dah segar lagi dah. Ni kira saki dah apo. kira dah segal da, tak ada duk kira dah. Dah gitu. Hmm. Nak ngutus susun dua selit dah. Eh. Selit. Hmm. Masa dah segar, masa sakit. Tak berlaku. Ha, <coughs> wala bagaimanapun itu ialah keadaan berlaku. Ha, ya kita tupu pada ugama, itulah dia. Ha, itulah dia. Ha, kita perkecatlah betul ugama, itulah dia. Ha, syarat nak boleh bomor perempuan mengubatkan lelaki, syaratnya tidak ada bomor lelaki. Begitu sebalik. Hmm, itu dia. kata <tuh> tu lepas dia Sidit Pak je pakec pancet tu turun duduk dua baris bawah dia kata gini fal hasilu kata ha, dia jer seruk mari dah tu. buat kulasok buat kesimpulan dia kata fal hasilu kata gini anahu yushtaratu tihadul jinsi tu syarat pertama disyaratkan bahawa bersuatu jenis orang sakit dengan bomo tu kena bersenis nah, jenis Tafsirnya nya bi ayyu 'alija ar-rajulu dengan bawa mengubat oleh lelaki akan lelaki ha, au, ataupun, au, mar mar ata. ha. atau au tu'alijal mar'atul mar'ata atau mengubat oleh perempuan ke perempuan ha tu syarat pertama nak jenis gitu de ayat ha, kedua nya ha disyaratkan au mahramin ha tu disyaratkan hadhi mahram Ha, kena ada mahram sekali ha, Ada kalau kata suami isteri juga ha, Kalau kata dua adik juga ha, Apa dia ni Ubat Perempuan ha, Adik ada sekali Misalnya Oh Nah wehilah Atau umpama mahram ha, Suami isteri Suami ada sekali ha, Bila tu Pak kena hudur mahram Aw nawi, engda fakultensi ketika lupuk jenis, ha, mana ketika tidak berjenis lah. Isanya, lahana fakultensi biayu alijal raudulul mara ada, bomo lelaki nak mengubah ke perempuan atau tuah atau tuah alijal mara tu mar raudulah. Ha, hudud mahram. Ha. wa yusyaratu aidan alla yakuna kafiran ma'auju di musliminnya pula dan disyaratkan juga bahawa tidak adalah ia tabib tu yang kafir sebab ada tabib yang muslim diutamakan muslim lakinil kafiratu tu alal muslim fi ilajil muslim ah got tu pula hak kata syarat nak apa ha, dia kalau ada muslim kena muslim itu pun jika bersuatu jenis kalau belana jenis tak ada juga. Bab yang kata la kinil kafiratu tetapi perempuan yang kafirah tu bomo tu qaddamu didahulukan alal muslim. Ah ha? ha, atau bomo yang Islam. Ha, kita kita segini mudah faham. La kinit tabibatul kafiratu. Ah ha? taqaddamu didahulukan dia alal muslim alatbibil muslim. Ah ha, lelaki dah Islam. Apa ha, ada bomo perempuan tapi kafir ha diutama ke hak kafir ti ilail muslimati pada mengobatkan ha, apa dia muslimah perempuan Islam sakit ha bomo lelaki ada perempuan ada tak laki Islam kalau ke sama Islam gak ha utama kau tu dak ni kira sejenis utama hak jenis dulu walaupun kafir hmm. sebab sebab Lianan nazaraha wa massaha akhaq minar rajuli oh tu dia kerana tengoknya kafirah dan sentuhnya kafirah itu lebih ringan daripada lelaki daripada tengok dan sentuh lelaki wa inna tandzuru minha ma yabdu aidal mihnah kerana perempuan kafirah dia boleh tengok minha minal mu'minah ma yabdu aidal mihnati ya gini nah perempuan muslimah dengan perempuan kafirah dia ada aurah juga jadi kalau perempuan muslimah sama muslimah, Ia harus tengok antara sesama dia tu, Lain pada antara pusat dia lutut. Lain pada tu. Maknanya sekat pusat dan ke atas, Sama perempuan dia boleh tengok dia mari sama muslimah. Nah, tapi kalau perempuan muslimah mengangkat firak, dia boleh. tengok. boleh tengok ketika kerja buat. Misalnya untuk dapur pakai baju sangat sekerak. Ha pakai baju sangat kerak. Ha dada terbuka sikit kan. Ha pakai baju ha, apa tekak luas sikit kan. Ha ketika Zuhair bekerja pada tu. Ha jadi mana kata nak kembang sama perempuan muslimah dengan kafirah tak leh juga. Harap juga nak pakai baju dalam duk sama apa sama betina dia berkata, "Saleh, perempuan kafir." Ha ya tengok sana. Jadi kadang-kadang sulit juga tu. Dia kata oh, sama perempuan tak puas mata Dah dia ada ada bahagi lagi perempuan muslimah sama muslimah ah aurah dia tetap pusat delutu muslimah dengan kafir ah tinggi sikit nah hmm ha ni benda ini susah ini nak ikut dunia hari ini ni nah Tangkum kita hari ini masyarakat gaulah bebas hari ini ni gak payah nak ikutlah ni ni ah tu dia wala bagaimanapun itulah kedudukan dia Kemudian klik pada kalam sanad semula juzu... yani nazaru at-tabibi min al Ya juzu nazaru ila al-mawadhi' allati yahtaju ilaiha fil mudawati wayah kata hatta mudawatil farji hmm tengok ha, kata tabib bermula lelaki ketika dia mengubat ke orang sakit tu perempuan boleh dia tengok tepat-tepat hak -tepat, bahayak kepada tengok sehengok mengubat parak pun boleh tengok nak mengubat apa tu singkar-singkar hak lain tak atas tadi lah kita kata cukup syarak hak tadi kita katakan hmm. patu wayakunuzalikat bihuduri mahrami kena dalah Ah, ha, tersarak bimbang dah, sarak bimbang. Ha, ah. Bakar kita kata orang yang baik cukup dia mari dah, bimbang diri. Ha, ah, sebab kalau dia nak mau mai perempuan ah ha, suruh kubat dia. Ha, bubat dia mula duduk sana, duduk sini. Ah, ha, bubat ku datu je. Ah. Ha, oh, ugu-ugu ke bodoh alai. Ugu tak kaya, tak sejuk. Ah, ha, kena orang itu tu. Ni dia. Awaya kunu zalika bihuduri mahramin dan adalah yang dimaksud itu apa yang itu ai naghuru tabib min al ajnabiy ilaahi sabak sini tu tu pun dengan hadiri oleh mahram dengan hadiri mahram ha ah, nah ah, akak dia ke adik dia ke pak saudara ke bapak ke awzaujin ah, hadiri oleh suami atau sayyidin atau tuan penghulu kalau si rakyat tu kita katakan sahio. Wa alla hmm. takuna hunaka atusara disebut di kemudian. Dan bahawa tidak adalah di sano wa alla takuna hunaka dan bahawa tidak ada di sano. Ah ha, tepat mudahlah kita kata ah ha, tidak ada di sano imraatun tu'alijuha tidak ada perempuan maknanya tabibah yang perempuan tu tidak ada bomo yang mengubah ia ya akan ya akan ajnabiyah tadi ah ha, maksudnya syarat tidak ada bomo perempuan ha, Banyak syarat bukan kata boleh selalu tu tidak hmm. bila lookup syarat klik pada haram ha, bila lookup syarat klik pada haram ha, ni semua nak jaga apa ni kalita klik pada kuliat yanai nak jaga nasab klik situ mak kata kuliat yanai nak jaga nasab daripada jaga nasab telah haral hak perempuan hak yatim zin sarang harab berluah harab berhubung buat hubungan dari segi bercakap kau karet tak boleh tu Tak sebabnya nak jaga ni ah ha, takut tertarik setan punya pasal rakyat jatuh ke zina zina akan mengandung ha, banyak perkara hmm ado agama dia sekak jauh dekat jauh ugamu. Ha kata orang pandai kata pesen cemuru. Laa ahada au yaru minallah. Pasien cemuru dengan dekat jauh lagi dah. Alani dak. Ha seolahlah lah kata lah lah mu pandai Quran nak jangan menganu lah. Pahanah tung anamai. Jangan <laughs> tengoknya jak. Pahanah kono. Dia tak dak lah mano lah hal lain tu. tak dak lah mano ni. Kata tung anamai. Ha tengok tengok tengok. Jadi salah tu? seolah Allah. dalam arti kata muktadah dia panggil dalam arti kata muktadah nak berzinah saya buat tupu pada nak mengaji nak apa ke dunia Allah ni haa tu nak mengaji tinggi faham nak mengaji tinggi dia kena tak ada-tada ke okay, aku tiga wah kau tiga haa haa tu situlah tadi nah ilmu macam-macam haa ni dunia hari ni hmm betul aku dah tahu kalau tuan sapah banyak tu Ilmu dah lah Ha, ya sebab satu ah, ha. satu jadi satu nak no. lagu mana? Ke lagu mana? Ha, itu dia. Nah, kalau kau muda tu ada satu keji pula. Hai nah, pandainya hari. Ya. Hmm. Habis wassadisu yang keenam 6 annawaru li Alaiha 'alayha. Ah kita. Habillah pasal ni. Ia ya, kenanya tengok karena jadi saksi alaiha atasnya Saksi atas ni mana saksi ikut balik uh, awal lah kita panggil Saksi atasnya ay alal mar'atil ajnabiyah kata siap. Tahammulan wa'adaan Dari segi nak tanggung saksi juga dari segi nak tunai saksi Ia ya, kena uji curak orang Kalau oh, kita nak, nak tulang jadi saksinya Kena orang tu kita kena curak Ha, lalu Alatullah harab nampak lalu tu bayang zuru <tut> syahidu mako ha, boleh lihatlah oleh saksi oleh orang nak jadi saksi akfar jaha akfarnyo oh farak bagi marati jah jadi nabiah bila ha, tu inda syahadatihi bizinah aa ketika jadi saksinyo dengan zina dengan berzinanyo nyo apo dio al ajinabiyah tu tidak tak cerak tak boleh nak jadi saksi supaya nak jatuh hukuman rejam tu hati nak jatuh kata kena rejam. hatta suami isteri lagi anda main seko-seko saja tu tak cerak tak leh tu. Ah nak bila gil tuduh ke gi mengadu pada hakim kata isteri saya muzinna ah kena panggil bila isteri kata dok dok tu siap. Ah tanya suamimu tengoklah. Ha, ha, tengok nampak duk dua tu. Poci bilik duk dua tu. Mu tengok cerak dak dak duk poci bilik dua tu. Ha, ha tak dak tengok lagi. Aleh, apa kalau kata mu tengok apa ore? Soreh kalau tak ada. Ha tak lihat nok pak ore. Ha cerak kau nok bateh kan? Hmm artinya mudah-mudah itu, ai mudah-mudah kita kecil aja tu main dia tu. Mu tengokilah. Ha unda pada pergi mari. Ha gi main gi mari cuci tu kan. Ha tu dia. Ah ha, itulah makna kata syarat ni nak jatuh hukum mai tu nak wicura winyato. <tuh> hmm tu dia. Lalu tu dia kata bolehlah tengok akafaratnya inda syahadati bizinaha awiladatiha atau pun, ketika lahirnya beranaknya. Hmm boleh. Fa in ta'ammadan nadhara li wairishahadati ha kalau Maka jika sengaja ia kita letak pada soalnya lah, saksi. Ha, kalau letak pada saksi agak pemajja. Maka jika maka jika sengaja ia seorang so akan na berolehui risyah dari. Akak tengok tapi bukan tujuan nak jadi saksi. Ah, ha, hak tu pasah kau. Talih lah, ya hak bolehnya. Boleh tengok karena tengok dia panggil haral pada asap tapi kita tengok kerana nak menyaksikan saat ni tu secara benar. Ha, bila jadi benar tengok tu tak jadi fasik dengan tengok tu. Kalau tengok bukan karena nak jadi saksi eh, dia fasik di tengok tu. nak tengok tu ha dia panggil ha bukan karena nak jadi nanggu saksi. Ha dia fasik situ lagi dah. Bila fasik situ nak jadi saksi saleh waruddat syahadatuhu. Jadi tolak ke saksi mana tak boleh nak terima. Ha bila jatuh tak ha, mau tengok. Ha masa muke tengok tu mengosak kau ana. Ha nak tengok gitu ya Ha tak boleh memfasik, tak boleh terima. Ha ha tengok baik tak senenglah. Nak jatuh komen tu. Hmm, begitu dia. Baik, ha ni lah orang pandai kata, orang pandai apa? ni satu hukum dia pising kecek balik kesulit teh ah ha, pidah hukum agama syarak benar dia kena royaklah lah ha, ni hang kata al raya innallaha la yastahyi minal <tuh> Allah tidak malu daripada hak sebenar ni hak sebenar royak ha, menyata lagi gi witrat ha, tak royak tak teras ha tetap mengaji tak tahu ha tu ni tak apa eh uh, yang kawin nazaru lil muamalat atau ah, po tengok karena bermuamalah bermuamalah gak termengapa be be bekerja ah, pakak kiye makan kiye cari makan panggil muamalah sama ada bentuk jual beli ko ah sewa menyewa kot. ha tu maka tengok karena muamalah syarat benar juga ah satu perempuan main sewa rumah kita kita tengok Ataupun kita nak sewa rumah satu, Tua dia perempuan ha lah tengok. Ha tu tengok kerana bermuamalah lil mar'ati. Pada apa tu muamalah fil bai'i pada jual beli wa ghairihi. Hmm tu dia. Ah maka qayajuzun nazaru ay nazaruhu laha dia ganti alailah tu. Si, Maka harulah boleh tengok Ay nazaruhu boleh tengok Lihatnya syaks okay? Akhirnya akhir almar'ah Boleh hmm. Boleh tengok ilal wajhi khasatan Itu ha, asal mata Syarah kita nyeselik sikit Wa qawluhu Kalau kiamat mata sahaja Ila ni tak lupa ada nazaru mata sama mata tu lah Harul tengok kepada muka khasatan sahajalah Lalu syarikat kata wakauluhu, dah mula kata nyonya musanneh kata ilal wajhi minha kepada muka minha min marati khas satah muka saja. Ah, ha? kauluhu ilal wajhi khas ni. Ya rugi walil mu amalah. Tiada no, yang nak no, hukum kata ilas ini tanazak lah maksudnya. Hmm nazari lil shahadah nazar ila wajhi ah nazar lil muamalah nazar ila wajhi ah ayat tu ila ni sakut dua masalah kembali klik kepada dua masalah tengok untuk jadi saksi harus tengok kepada muka saja mana dua tapak tanya dak ah hok tengok kena bermuamalah ah ha, boleh tengok muka saja tujuan nak kenal ya dia tak ada tahu jual lah Tengok apa tangan lah, nak tu jual lah ha, Tak sepengahat tadi ha, Tadi ada hikmat tengok muka Nak tahu comel ha, Tengok tangan tadi ha, Nak tahu kesuburan badan tu hikmah Ada masalah bakmu amalah nak jual beli Bukan tu jual dah tengok tangan Itu ha, jualnya nak kenal je Nak kenal pada yang muka Itu hmm, dia Dia kata Faya juzun nazaru Aina zaruhulahal nazaru ilal wajhi, tapi syarah ayat tak ilal wajihi ni hmm. kauluhu ilal wajhi minha khasatan yarji'u kauluhu tak ada kumbali ia perkataan musana ilal wajihi khasah ni lis wal mu'amalat. mu'amalati klik dua masalah hmm, tengok kanak-kanak si pun suka ada kat muka wasabi'u yang ketujuh yang ketujuh akhir sekali nazaru ilal amati Aa, iaitu tengok kepada sahaya perempuan bila tu indabatiya <coughs> itu masdar ibtiya masdar daripada ibda yabta'u ibtiya'an ha ibta'a asluhu ibtaya' yabta'u Aa, dua -dua tu, -kali, ibtaya, sah, yabta'u dua-dua tu tukar ya ke alif jadi ibta'a yabta'u mana kala dah klik asa. ibti'aan ifti'alan ha, sini kata tasah inda bti'iha yang ketujuh tengok kepada saya perempuan ketika mau belinya ai syra'iha sebab mana? Ibtia'. apa makna ibtia'? ai Ibti syra'iha ah ketika nak belinya nya nak beli saja tengok saya kalau nak beli lembu tengok lembu ah ha, gitu ah Nah, Saya ni kita nak beli ni Saya perempuan Ha kita tengoklah. lah uh, Ha tengok tu saat ni Faya juzul nazaru ilal mawadi'ilati yahtaju ilal taqlibihah Hmm Maka harus Yang ni bagi seorang lelaki lah Bagi seorang Oleh tengok Ha Tengok ke sahaya saat ni tengok mana Tengok kepada tempat-tempat yang -tempat berhajat Ia seorang Ila taqli biha aa, kepada membalik-balikkannya ah tu dia di takala tu tapriaknya bayang zuru atrafaha ah ha, maka e, maka boleh tengok ia maka tengok ia syakhsun seorang ah tengok akan atrafaha atroh ni mana lah, anggota anggota atroh jamak bataraf dengan mana a'dha Ha, maka harus tengok akan segala anggotanya boleh eh? tengok segala anggota dia misalkan ya daiha tengok dua kakinya boleh wari ah -ha, kaya daiha dua tangan tak ada kata ka faidak dua tangan dua tangan kak lengan eh? kak lengan eh? tu mana asal orang Ya dayha, seperti dua tangan dari hujung jari sampai kelengai sampai bahu sampai-sampai eh, bahu panggil eh, min <merely> ru'usil asabail katib tu makna ha, tangai ah tengok dua tangainya warijlaiha <merely> dua kakinya ah tengok sini dua kaki pak umi paha ah ha, dah itu kan ah ha, dua kakinya eh nah dia pakai ibaratnya macam begitu Zuhair hmm wasya' roha dan rambutnya. Ha, tapi eh uh, kita ada sebut rambut tu kah di kepala bulunya. Ah ha, bab jenis semua la tu. tu. Aisyar roraq siha wa nahwihi. Ah ha, bulu, ah ha, bulu, apa ni bulu kepala tu kita panggil rambutnya dan umpamanya kepala. Ah. Ha. Ha, ada ya ada bahasa bulu putih, ah ha, misalnya atas syarat bernafas nak beli ni nak beli ni nak beli ni ah ha, tengok deh hmm. la ha, tak ta'liha ha. ni pay semula dah lah ha, jadi kata sungguh pengguna bahasa kata dua kaki ni sungguh pada lorat gap daripada hujung jari hingga sampai ke ilal fakizi yang panggil ha, pada ummi baha tu makna kaki tapi dak sini karena aurah dah sekarang lalu tu dia kata di sininya la aurataha ini la yang dhuruf auratlah laratah tak boleh tengokkan aurahnya mana aurahnya aiwa hiya ma baina surratiha wa jadi kaki dekat lutut jelah ha uh, tu dia uh, kaki boleh tengok dekat lutut ha uh, ni masalah kalau orang nak beli sahaya perempuan hmm, tu dia betik boleh tengoklah perut betik boleh tengoklah ha uh, nak tengok petis segar ke petis labu ke anisah deh Ya, syarat benar-benar lah hmm, Jadi kita ambil tahu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kita tak boleh nak amal Macam saya, mana lah ni Saya tak ada lah Sekalipun kita tahu hukum dia itu kebajikan ha, Dapat tahu hukum Allah hmm, Itu dia ha, Selesailah kita daripada apa ni ha, Masalah, lihat ha, Tengok beralih pada situ pula faslun ha, fi ma la yasihhu nikahu bihi ani nak pergi kepada rukun-rukun dia dan syarat-syarat bagi nak sah nikah tu apa-apa hmm. ha, wallahu alam